Dorme Amen. Zoals je het zo aangezien kan worden in mijn kamer. Zoals is, kan door de jaren het van het deze is de de de de în secolul XX, Sf. Nicolae Velimiroviș din Iugoslavia, plecând de la această evanghelie așa. Creștinilor, să știți că a fi creștin nu este numai o binecuvântare, nu este numai o bucurie, ci trebuie să fie și o atenție, fiindcă s-ar putea creștin fiind să nu trăiești creștinește și atunci, mergând la judecată, să fii judecat aspru. Și v-am spus, plecând la această Evanghelie, spunea așa sunt Nicolae Belimirovici, că dacă cei care nu au credință, atei sau păgânii, li s-a dat o lumină, o făclie, o candelă care să le lumineze calea în viața aceasta spre a face cât de cât din poruncere lui Dumnezeu. Și această făclie a fost natura, iar cu ajutorul minții, trebuiau și puteau să anticipeze din Dumnezeire, dacă evreilor li s-a mai dat o altă făclie să le lumineze calea lor și anume revelația din Vechiul Testament, ei bine, creștinilor, li s-a dat cinci astfel de făclii și anume, natura, iar cu mintea poate înțelege, să poată înțelege, să-și dea seama de creator, a doua făclie este revelația din Vechiul Testament, A treia cea din nouul testament și venirea Mântuitorului Isus Hristos. A patra este biserica, învățăturile ei și cu tradiția, cu exemplele oamenilor care au ascultat de poruncile Lui Dumnezeu și s-au mântuit și s-au simțit. Și ultima este puterea Duhului Sfânt. Și spunea Sfântul Nicolae că aveți grijă ca nu cumva să nu fiți atenți. Și să pierdeți aceste lumini, că dacă cei care aveau o singură lumină și-ar stinge-o, fiind obișnuiți cu semini cu să spunem, s-ar descurca cât de cât în întuneric. Dacă ceilalți cu două flăcări la fel, cel care a avut calea luminată și-și-ar stinge aceste lumini, s-ar rătăci în întuneric. Ar călca numai pe lângă cărarea cea adevărată și-ar -și pierde sufletul. Spunea mai departe, plecând v-am spus de la această că aveți grijă ca aceste lumini ca aceste lumini să le țineți aprinse, să le căutați, să le înțelegeți și să le aplicați în viața dumneavoastră. Și anume, una din aplicațiile acestor învățături, binezei, este și aceea de a lupta cu patimile. Și una din marile patim este descrisă în Evanghelia de astăzi, de fapt în amândouă Evanghelie, așa s-a potrivit în ziua de astăzi, și anume de a lupta cu patima aceasta care este îmbogățirea, fără a avea un scop binecuvântat. Este o patimă pe care, vedeți, în ultimul timp și în zilele de astăzi, a început să se accentueze, fiindcă scara valorilor în societate s-a schimbat, fiindcă idealul omului în societate este tocmai această îmbogăție, fără un discernământ, fără ca să se gândească că îmbogățindu-se de fapt sau dacă Dumnezeu i-a dat această posibilitate, i-a dat-o pentru a ajuta pe aproapele și astfel aș arăta dragostea și iubirea față de semenii săi și astfel să se mântuiască și atunci vedeți în jurul dumneavoastră devieri acestor oameni și anume bogăția și o folosesc tocmai în a alimenta alte și alte parte. Nu mai știu de biserică mă știu de învățături, să ca Duhul lucreze în ei și astfel pierd aceste lumini și se rătăcesc, fiindcă bogăția fără discernământ atrage după ea curvia, beția, pierderea timpului. Bineînțeles, și mintea este afectată și în primul rând ea și atunci nu te mai gândești la Dumnezeu, ci ceea ce să faci mai departe, cum să ajungi mai tare, ca în Evanghelia aceea cu bogatul care spune că mai mari voi face jinițele mele, văzând că Dumnezeu, sau văzând că i s-a îmbogățit recolta de pe câmp, el asta a spus, mai mari voi face jiniți. adică hambarele mele în care voi aduna aceste bogății și voi spune sufletului meu, stai, Acum și odihnește-te, bea și mănâncă. Iată unde l-a dus bogăția, iată că a deschis cala la alte, multe parte și bineînțeles că a pierdut și esența. De exemplu, să spunem, lumina aceasta a Vechiului Testament și de-a portat la bogăție, avem exemplul lui Abraham. A fost un om bogat, foarte bogat, El era șeful unui trib, să zicem, a unei familii întregi care avea multe animale. Și în antichitate lucrul acesta era un semn de bogăție. Cum o folosea Avram? Citiți, căutați această făclie și reaprindeți-o să vedeți cum o folosea Mânca și bea și se distra? Nici de cum ieșea la muncă cu, cu robi sau cu copiii lui. De fapt, robi erau un cuvânt impropriu în familia lui, că erau aproape ca familia lui. Primea prestăini și le-i e, ajuta, le dădea de mâncare, îi pe drum și ați văzut când era sărbătoare sau când era zi de odihnă, stătea la intersecția de drumuri și aștepta să treacă un trecător prin zona aceea țărilor calde, canal, ca să-i dea să mănânce, să-i dea să bea, să-l spele de picioare și astfel să-și arate dragostea sa. Mergeți în, în învățăturile stale, Mergeți în învățăturile bisericii și veți vedea sfinți și aduceți la minte de Sfântul și la Linglostivo sau sfinți împărați Constantin și Elena care bogăția lor și-au arătat-o față de oameni, față de suferințele lor, le-au ridicat bisericii și le-au făcut spitale. Vedeți viața Sfântului Vasilei cel Mare, care era episcopul cezarei, cezarea fiind al doilea după Alexandria ca centru de importanță religioasă și bineînțeles și veniturile erau mari, dar el mânca doar pâine neagră și bea apă, atât. Iar restul ar vica spitale, a făcut bolnițe, a făcut forme de învățământ, acele penumite vasiliade care au rămas în istorie. Și mulți, mulți alți oameni care sunt exemple și le regăsiți În biserică, în tradiția <coughs> și bisericii. De aceea, iubiților credincioși, plecând de la Sfântul Sfântului Nicolae, aveți grijă. Creștinii au multă lumină. Ei pot merge ușor pe adevărata cale, dacă vor și sunt atenți. Dacă nu, încep să, șting, să își stingă singur luminile și încep să rătăcească. le Veți spune, da, așa sunt oamenii bogați și au puterea să facă lucrul acesta. Și chiar din ce în ce mai mulți dintre creștini încep să se plângă de un lucru și anume că banii, grija zilelor de mâine, fac ca relațiile dintre familii și dintre oamenii din jur să se răcească, să intervine ura, să intervine cearta, să intervine această urăciune. Mamona din Evanghelia de astăzi, cine este Este un idol la care se închinau fenicienii și erau idolul bogăției. De aceea Dumnezeu spune clar în panteia de astăzi, aveți grijă, nu puteți să vă închinați și mie și lui Mamona. Nu se poate. Dacă vreți să vă închinați la Iisus Hristos, atunci nu vă puteți închina Bogățiilor. Nu puteți să fiți robilor sau să încercați să nu fiți robii acestei sau de zilei de mâine. Să știți că una din marile probleme în familiile de creștini care țin posturile, care se roagă e, în ziua de azi este aceasta. Intervine conflictul datorită materii, datorită banilor, datorită faptului că tot îmi negrijezi ce o să fac mâine, cum o să fac, fiindcă vezi în jur că unul altul își face și își drege și așa mai departe și atunci începi și tu, eu de ce nu fac, deja este un semn de necredință, deja să începi să-i stingi și să ar putea să ajungi în întuneric. Și spune Evanghelia de asta și ați văzut ce e frumos. Uitați-vă la crinii țarinii și vedeți că nu îi îmbracă nimeni și sunt mai frumoși decât Solomon în toată splendoarea lui. Uitați-vă la păsările celor și vedeți că nu lucrează ca să strângă, că ele își fac datoria lor. Și totuși Dumnezeu are grijă de le hrănește. Așa vrea să fie și oamenii. Nu să nu lucreze sau să fie lenești, ci să nu fie robii bogăției. O să se străduiască, să-și facă, să-și strângă, să mănânce sau să ajute, dar mai ales să ajute pe cei din jur, dar să nu devină robul acestor lucruri. Ci să se închine mai departe la Dumnezeu, să ne nădăjdească să-și pună încrederea în el. Și încheie. Fie că mai am de demărturisit și alte slujbe de făcut închei astăzi, dându-vă un exemplu real din viața de astăzi și cu cuvintele unui patron, chiar cuvintele unui patron de voi spune. Acesta a studiat mult, a lucrat în străinătate, a făcut bani, a venit în țară, a investit și a dezvoltat fabrici. Și... După câțiva ani, pe 10-15 ani, după Revoluție, discut azi cu el și îmi spune așa, pentru ce am făcut toate acestea? Chiar așa, uitați-vă, părinte, la mine, pentru ce am făcut lucrul acesta. Și mă uit, uitați-vă, merg în cârje, nu pot mânca decât ceai și pâine, și tot timpul mă cer cu angajații că unul nu muncește cum trebuie, că unul nu vine la lucru, că, alt, că altul nu la lucru și așa mai departe. Pentru ce lucrul acesta? Stau și eu și mă uit la el și întreb. Pentru ce? Pleacă la întrebarea asta și vei găsi poate vreodată răspunsul. Fiindcă am mers, a făcut adres, s-a îmbolnăvit și astfel a ajuns să nu mai poată mânca, ci doar ce ai cu pâine, cum a spus, chiar spunea că eu mănânc ca voi călugrii sau poate mai am spus. Și uite-te la mine, nu mai pot merge cum trebuie că sunt în cârge și așa mai departe. Am alergat după lucrurile acestea și mi-am distrus sănătate deocamdată, măcar credința și-o și păstreze până la sfârșit. De aceea, puneți-vă nădejdea în Iisus Hristos, aveți grijă ca nu cumva sufletul să alunece spre o altă slujire, să se închine la un idol, cum, <coughs> cum este mamonă, sau cum este aștarte, care este zeita, zei, zeita curviei, să zicem, a desfrâului, Dioniso, sau Bacu sau beției, și așa mai departe. Și slujiți unui singur Dumnezeu, că a spus, este o singură cale. Eu sunt calea, viața și adevărul. Altceva să știți, sunt idol în spate și v-am spus că stăpân idolul este dealul. Dumnezeului nostru se pune slavă, cinste și în vecii vecilor. Amin.